Ieronimale Lardi, Sava al Polonii, Anastasia al Albanii, Cristofor al Cihii și Slovacii, Penal Preasfințisti și Preasfințisti, Arhiepiscop și Metropolit, Arhiepiscop, Episcop, Episcopicar, Episcop, Cherilei Vikar, al Moldovei și Bukovini, Laurențiu al Ardealului, Irineu al Olteniei, Nifon al Tergovistei. Odosea al Tomisului Gerasim al Râmnicului Calinica al Argeșului și Muscelului Casian al Dunării de Jos Timotei la Aradului Ioan al Covasnei și Harghitei Lucian al Caransebeșului Nicodim al Severinului și Strehaiei Ambrozie al Giurgiului Sebastian Al Slatine și Romanaților Pisarion al Tulcii Uri al Devei și Hunedoarei Danil al Dacei Felix Siluana, Lungarei, Macare al Europei de Nord, Paisel Lugojeanu, Emil lovișteanu și Justii Geteanu. și pe toți membrii Sfântului sinod al Bisericii Ortodoxe române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu. Pentru un păreciat, disc pe care fericitul Părinte patriarh îl ține în acest moment în mână, simbolizează cerul, de aceea el are o formă rotundă, el ține peste Pământul și Domnul, cel care a făcut cerurile. De multe ori pe acest disc este imprimat chipul Maicii Domnului, din punctele care a ieșit Mântuitorul Hristos. În acest moment, pe acest disc se află cinstitul Agneț, adică bucata de prescură ce va fi transformat prin povărea Duhului Sfânt în trupul Mântuitorului Hristos. Mântuitor al tronului Cezariei Capadocii, și Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, eromonahi, preoți, erodiacon, diacon, diacon monach și monahi pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Dumnezeu într-un părăția sa. Pe Părinte de stare, Arhimandritul, Depreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și binepăcătorii acestei Sfinte Mânăstirii, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri. Și pe cei pentru care au fost aduse fi și adormiți, pe fiecare după numele său. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un sa. Martiria voastră sau pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna. Sfântul potir pe care protosul îl aduce în mâinile arhiereului, simbolizează vasul, este vasul din care ne împărtășim. Înainte de prefacere el simbolizează vasul patinilor, în care ostașii și romani au pus soțeleti și fiere și au adăpat cu buretele pe Hristos când a strigat tinesete. De aceea, în sfântul Potir se țin permanent, se ține permanent un burete atunci când acesta se află la prost comediar. Tradiția ne spune că sunt Evanghelist Ioan a fost cel care a adunat în același vas sângele și apa care au curs din coasta Domnului atunci când ea a fost trăpunsă de soldatul roman cu surița. După sfințirea darurilor, Sfântul Potir preînchipuie paharul în care Domnul Hristos a săvârșit taina Sfintei Euharistii în seara cine. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. De ce a dormit dintr-o neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frași, și surori, pe toți dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un sa sa cerească. Totdeauna acum și pururia, și în vecii, vecii lor. În rugăciunea noastră, Domnului. Domnului, iarăși sănătoși, pentru sunt să înainte, Domnului, să ne rugăm. Sfânt în mânăstirea aceasta Și pentru cei ce cu credință Că-i cu, cu frică De să Înintră și să roagă Întră-ne sa Domnul noi să ne rugăm Domnul meu Pentru ca să fim izbăviți noi în cazul mânia, primești și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnul mântuiește, miluiește și ne pe noi Dumnezeu. Ce credincios, îndreptător, împăzitor a sufletelor și a trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Păi Doamne, milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. În acest moment... Își dau sărutarea iubirii, rostesc unul către altul: Hristos în mijlocul nostru este și va fi, răspunde celălalt. În epoca primară, în același mod, își dădeau sărutarea iubirii și și separat bărbați și separat femei. Această sărutare nevinovată, sântă și curată, nu era altceva decât expresia iubirii din inimă, o atingere binecuvântată, cerească și angelică. Cu timpul, obiceiul sărutării sfinte. S-a diminuat ușor și s-a limitat doar la slujitor, în Sfântul Altar. Sărutarea iubirii nu este doar un simplu simbol liturgic, ea este un gest sacramental, o experiență liturgică. Nu este numai imaginea iubirii care unește pe credincioși, ci chiar experiența comuniunii reale dintre aceștia. Este experiența bunei înțelegeri și a legăturii dintre credincioși, precum și a unirii lor cu Hristos. Sfântul și culoare, bunuri cântare, și de viață făcătorul tău Dumnezeu Acum muncii, și pururea și vecii Peste 10.000 de oameni adunați Peste 10.000 mii de suflete Pentru că așa trebuie să-i pe aceștia Ca fiind suflete, fiecare suflet în parte este important Și cu toți ar veni la această mare bucurie de pohintească Slujba este absolut înălțătoare și este, credem noi, așa cum mai a fi plăcut să o vadă în viață, fiind dacă ar fi fost cu curios. În foarte puțin timp, toți acești credincioși, toate aceste 10.000 de suflete, domnule Răzvan Bucuroiu, se vor reuni într-un singur glas, rostind împreună simbolul de credință. Iarăși este un de mișcător cum un singur om prin viața lui a putut să adune atâta lume și a putut să creeze un tip de eveniment, așa cum am spus noi, în termenii lumii moderne, care de fapt este o vestire, nu este un eveniment, este o vestire a sfințeniei și a lucrării lui Dumnezeu în lume. Un simplu monah, un zmelit monah, stai acestei mănăstiri la aceste adunat, Atâta lume, atâta erarhi, practic, a capacitat toate energiile posibile ale bisericii noastre. De fapt, asta este și lucrarea unui sfânt, aceea de a mijloci între popor, între oamenii de pe pământ și Dumnezeu. Iisus, Fiiul lui Dumnezeu, un nume născut, în la mai înainte de toți într-o singură rugăciune la Mănăstirea Lainici, având în mână Dicheo Tricherele, în mâna dreaptă un sfejnic cu trei lumânări, iar în mâna stângă unul cu două lumânări. Cele trei lumânări ale tricherului simbolizează lumina Sfintei Trăim, iar cele două lumânări ale Trichierului simbolizează cele două firi ale Lui Hristos. Așadar, prin Dicheo trichere, se întâlnesc cele două dogme fundamentale de bisericii noastre, dogma sintei Trăini și dogma Cristologică, fără de care omul nu poate să cunoască mântuirea. Este trupul meu Care se frânge Pentru voi pe ierta Sanctitatea sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, pe toți întâi stătători, biserici ortodoxe surori și pe toți prea preasfințiții și era, ierari împreună slujitori cu noi la această sfântă liturgie, pe întreg Episcopatul Ortodox pe care îl dăruiește spiritul tale, biserici în pace, întreg, țințit, sănătos, îndelungate în zile, Drept să vă cuvântul adevărului tău! Întâi pomenește, Doamne, pe prefericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Doglodiei, Doctor al Tronului Cezarei Capadocii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pe care îl dăruiește Sfintelor tale, biserică în pace întreg și în stint sănătos, în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. M-a mărit și a cântat prea cinstitul de mare cuvinte în numele tău, al tatălui și al fiului și al sfântului Duh, acum și pururea și învecii vecilor. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, cu voi, cu toți. Sfinții pomenindu-i și ială cu pace, Domnului să ne rugăm! Doamne, pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm! Pentru iubiturile doamnă, pentru Dumnezeu, Ceea ce ne-a primit pe Dumnezeu, Sfântul cel mai presus de ceruri, și duhovnicesc să un său de felic dintr-un miros de până mireaspe duhovnicească să ne trimite în odmezească asa milă și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Oameni miloiește! Că să primiți păviții noi dintr-un până primește ea și ne voi. Domnule doi să ne rugăm. Domnule miluiește. Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu. Toată desăvârșită, Sfântă în pace și fără de păcat. De la Domnul să cere. De Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții, ci toată viața noastră. Lui Crispus, Dumnezeu să-i un sound, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, pe zile, zile, ce zile, zile, zile, zile, zile, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. <sus> Poporul și condurările și, și cu iubirea de oameni, cu un cu și cu unu și Citirea Tomosului, prin care se recunoaște în mod oficial și public grupul prezeisului Irogan Ionescu, cel care a fost stareț al mănăstirii Lainici din 1854 până în 1900, anul în care s-a mutat la Domnul. Vreau să vă mai anunțăm de asemenea faptul că transmisiunea noastră durează până la ora 13. Așa că vă rugăm să ne fiți aproape și să ne stați alături pentru a vedea cum se trebuie această zi adevărat emoționantă. Iată și cu cuzeosului Rodion de la acest Stare țin bunătății, mi s-a păstrat o singură fotografie, o singură imagine, cum exact așa cum arăta, făcută în ultimii ani ai vieții sale, era cu de 70 de ani când mi s-a făcut acea fotografie. Icoala reprezintă cu adevărat puterea Harley, pe care acest om a avut-o. Eu sunt la gât, ajungând de o cruce, cruce pe care și-au răstimit păcatele, și în mână ținătoia cu care a păstorit atâția ani, nu numai opștea mănăstirii, sufletul din această mănăstire Lainici, cât și atâția cât din care au venit să ceară și chiar ajutorul din mijloc. Dacă în imagine avem chipul cuvântului Rodion de la Lainici, Putem să ascultăm cum strana a început deja să cânte uh, cântări dedicate cu viosului Rodion. cu tremurătoare, domnilor și domnilor, în dreapta vedem chipul tubiosului Rodion, care parcă privește din cer spre titoria cea mare și frumoasă a Lainiciului, pe care astăzi soborul de arherei au sfințit -o. În acest moment, soborul de arherei se împărtășesc cu trupul și cu sângele Mântuitorului Hristos. Iar imaginile pe care le vedem în acest moment parcă ne fac să fim și mai nerăbdători pentru a întâmpina momentul central al acestei duminici, anume proclamarea oficială a canonizării Sfântului Irodion de la Lainici. deschise, iar și cerul văzduhul ne-a fost uh, prielnic. Au căzut doar câțiva stropi de ploaie. Oamenii au stat răbdători și așteaptă să vadă icoana Sfântului ridicată deasupra tuturor. De altfel, în incinta mănăstrii Lainici s-a adunat Mare parte din țara monahismului românesc am văzut mulți stareți, multe starețe, duhovnici renumiți care au venit la această mare sărbătoare. Aceasta este biserica, ea adună la pe toți, nu excludă pe nimeni, decât cei care vor să se excludă ei înșiși. Aceasta este cultura noastră teologică, aceasta este cultura Duhului. Cu toți împreună mărturisim și bucurându-ne. Iar astăzi am avut un dublu motiv. Sincera unei lucrări superbe, care este biserica cea mare a mănăstirii Laici, și canonizarea cu josului Recunoașterea unei vieți de excepție, care a dat foarte multă raduă după pe aceste măleaguri pietroase, aspre, izolate. un Răzvan Bucuroiu, care oferă multe răspunsuri celor care se întreabă dacă în zilele noastre mai există Sfințe. În loc sigur există și faptul că Sfânta, este atâta lume adunată la un Sfinț iată recunoscut, arată că românii încă mai au acest dor după Sfințime și au acest talent pe care și lucrează iată prin această, și prin această prezență, într-un număr... Impresionant, cu l pot să spun. Dar, fel, așa după cum știm, la aceste mari praznice, hramuri, sărbători, religioase, televiziunea se întrecă când a întrebat pe cădincioși de ce a venit uh, la perspectiva sărbătoare. Și fiecare cădincioș mărturisește după putința lui, ce mă spun, pentru sănătate, pentru pace, pentru liniște. Eu sunt convins însă că ceea ce-i pe acești oameni este acest dor după veșnicie, acest dor după veșnicie, după împărăția lui Dumnezeu, după raiul pierdut și regăsit în această biserică, drăbmăritoare a lui Hristos. Aceasta îi aduce pe oameni aici, nostalgia paradisului pe departe, și speranța dubândirii vieții veșnice. Acesta îi aduce, este un dor nelămurit. nimeni nu cred că poate să, să spună în mod precis ce caut aici, cu precizie chirurgicală, matematică, așa cum o cer, cer repor pe, pe De altfel, ontologic, fiecare persoană a fost zidită de către Dumnezeu cu această tendință de a se înălța și a deveni asemenea lui Dumnezeu. Iar la români putem spune că este un institut duhovnicesc. Ceva ce-i mână dincolo de puterea lor de a înțelege și de a-și analiza uh, mișcările acesta ale existenței. Este un, un istint duhovniciosc bine sedit în sânul acestui neamn. Este evident asta. Faptul că un popor care de multor este mai, să zic, mai dezordonat, mai agitat în formele lui de exprimare este atât de, de cuminte, de liniștri și de, și de civilizat, putem, putem spune, în cadrul acestor manifestări just îmi devin de bună voi, nu ne aduce cu forța, nu sunt uh, montaje, nu sunt scenarii, sunt pur și simplu este pur și dorința oamenilor de a, de a participa în mod liber la această mare bucurie, și se comporte cu toții ca atare iar și uh, adunarea astăzi la Nainici nici, într-o comună au făcut parcă să uh, simțim plutind în aer sfințenia acestui loc. Este o uh, atmosferă Deosebit de emoționate. Categoric și este mișcător să vă spun această sălbătice, acest defileu al Jiului, care este recunoscut prin, prin condițiile aspre, care, care îl caracterizează, s-a îmblenzit, s-a s-a dat pe braz de partea convinte. Și a putut cupli de atâta mulțime de lume și apa Jiului care până acum 20 de ani era turburată de... și murdăută până găută de exploatările miniere sălbatice din uh, Amont iată acum are o unge limpede și curge exact prin, prin spatele mănăstirii de altfel locul unde stau arhierei și se Sfânta Sfânta Sfântă este chiar temalul, temalul Jiului este posibil ca și hramul izvorul Ternobirii să aibă cumva o rezonanță în această curgere aproape ternă a Jiului pe, a, pe aceste voi. Da, câte rugăciune au fi purtat aceste ape, câte necazuri s-au spălat. Și câte așa suflete vor fi primit alinare prin uh, mijlocirea Sfântului Rodion și uh, prin purtarea sa de grijă. Studios Irogen, starul Lainici este pusă la închinare, cât de curând că din ce și se vor putea închina și vor putea cinsti sale maștri. De la afara maștor a fost însoțită aproape de o minune pe care vă vom relata-o cât de curând. Acest irodion a fost tot anumit Luceafru de la Lanici, de către Sfântul Calimic de la Cernica. Sfântul Calimic a fost uh, ierarhul care l-a ocrătit pe tinerul său Cernic pentru a-i deveni ulterior ucenic, în sensul că a ajuns să se spovedească Sfântul Calimic diosului irodion. O, o legătură atât de puternică, o filiație spirituală atât de interesantă cu numai în puține cazuri putem întâlni. cum a fost uh, supranumit, a trecut la cele veșnice în data de 3 mai în anul 1900. Înainte de a se muta la Domnul, Sfântul Irodion le-a vestit ucenicilor săi pustirea mănăstirii. Atunci le-a rostit cuvintele, fii mei, să știți că puțin după ducerea mea, schitul acesta va rămâne mulți ani pustiu. Voi însă îngropați lângă altar trupul meu și nu uitați păgăduințele călugărești pe care le-ați dat lui Hristos. Această prorocie avea să se împlinească o cu izbucnirea primului război mondial, ajunse pe defileul Jiului în toamna anului 1916. Trupele germane au distrus aproape totul. Mănăstirea a fost transformată într-un graj de cai, udoarele s-au furat, iar arhiva a fost mistuită de flăcări. Foarte mulți dintre călugării rămași în viață au fost duși în Germania, unde au sfârșit cu toții. Timp de 13 ani, la lainici, cam de la vieții monahale s-a stins. Abia în anul 1929, părintele Achimandrit Visarion Toia a reușit să aducă la viață vechile tradiții monahale. S-a născut în București, în luna mai a anului 1821, anul Marii Zavere. După cum știm, a fost o mișcare populară contra turcilor. La noi în Țara Tudor Vladinescu a fost experimentul acestei mișcări. Ea s-a încadrat într-o mișcare europeană, balcanică, de fapt, cea mai mare, a fost Eteria. avea numele de Ioan, Ioan Ionescu, era numele cuviosului Region, iar de tânăr a fost atras de slujbile și de viața viață de la mănăstirea Cernica. Mănăstirea Cernica este în apropierea capitalului. Acolo stărețise, cu puțină vreme înainte, un alt sfânt cuvios al bisericii noastre, Ortodoxe, este vorba despre stilul Gheorghe de la Ciormica. Și acesta a vănat o filmere duhovnicească, a noi si românesc, noi si care a fost inițiat de Sfântul Vasile de la Plana Mărgărie și de Sfântul Paisie Velichkovsky. în zecul a XVIII seducia și al XIX. secole. Pe atunci era Învață de și Sifască. Era un loc unde se spunea, unde se răstaa rugăciunea inului. Era un loc în care rălugă îmbunătăți vreau concret pe Hristos în inima lor. Acest mod de viață pească și de experiență mistică l-a atras în mod special pe Tânărul Ioan. El căru rându-se în mănăstirea Cernica cu numele de Irodeon, iar nași de călugărie și îndrumătării a fost Sfântul Calimit de atunci, Doarăți al Sfântului Mănăstor. Cernica este așa cum sublumiați locul în care... Iosul Irodion primește îngelescul chip al călugăriei la data de 3 decembrie în anul 1846. Tot atunci primește și peceta preoției și se îmbrădnicește de darul duhovniciei pentru întreaga opște de la Cernica, pentru că devine duhovnicul acestui așadământ monahal. Din această clipă, cu Irodion devine un av căutat de multe suflete pentru sfatul său plini de înțelepciune și de puterea Duhului. Observăm în viața cuviosului Rodion faptul că tinereața nu a fost pochidică, ci, din contră, cu entuziasmul tinereții s-a aruncat, practic, în această Experiență de nedrept a rugăciunii inimii. Entuziasm. Ce înseamnă entuziasm? Vine de la Lucius o să fiind Dumnezeu. Acest entuziasm care l-a animat și care l-a mânat pe tinerul Irodion a fost cel care l-a mânat pe cele mai înalte culmi ale cunoașterii și ale vieții de Dar aplicarea asta spre rugăciunea hastă a fost continuată și dezvoltată în rândul monahilor de la Lainici, atunci când el este adus aici uh, ca stareț al uh, acestui și monahal de către uh, Sfântul Calinic de la Cernica, cel care în acea vreme devine episcopul rământului. Da, practic uh, putem spune că, de fapt, cuviosul Irodion nu și-a dorit niciodată funcții, distincții uh, trepte în administrația bisericească, ci pur și simplu vrut să experimenteze în continuare în tainăimii rugăciunea lui Iisus. Însă, ascultarea și dragostea pe care i-a purtat-o îndrumătorul lui Său, Sfântului Rah Calinic, l-au dus către acest loc, de unde nu a mai plecat niciodată. Iar faptul că nu și-a dorit toate aceste măriri lumești, să spunem, sunt confirmate și de documentele vremii, care vorbesc despre faptul că în perioada în care uh, cuviosul Irodion a fost stăres la Lainici el și-a exprimat intenția de a renunța la această uh, deci, ascultare de înciort. Înciort. Este consemnat în istoria mănăstiei acest, acest fapt. A părăsit de mai multe sau a intenționat să părăsească de mai multe ori demnitatea stăriției a fost însă întors de către Sfântul Ierarh Carinic. Toate sunt minunile pe care în viață fiind cu i l a făcut și încă și mai multe sunt cele pe care le-a săvârșit după mutarea sa la Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt concernate în diferite lucruri care au apărut pe care de al Sfintei la Lainici. Gândul l-a căutat și după moartea lui și după trecea lui la cele veșnice. Nu l-a uitat și au înțeles că acolo este puterea. Eu apătați și Sfințele Moste, de să le dau în pe jurul mormântului său. De faptul că descoperirea acestor sfinte maște a durat atât și a fost succes de atâtea arterii pe cipul, spune arată faptul că oamenii nu mai călcăutat, dar vreau să ia o părticică din mașterea sfântului Irodion vreau, vreau, vreau să ia harul, puterea cu acasă tradiția spune că um, chiar au existat persoane care au răscolit mormântul Curiosului Radion și au luat particele din, din sfintele maște, că, practic plecând așa cum subliniați și dumneavoastră cu acasă. Este motivul pentru care Sfintele Maște au fost îngropate mai adânc în pământ și au fost, practic, camuflate cu un alt mormânt care a fost pus deasupra. Stareții care i-au urmat au știut acest lucru și au știut că trebuie să-și protejeze înaintașul de o evlavie populară, de multe ori poate exagerată. viosul Părinte Stareț din vremea respectivă Visarion Toia, Starețul Mănăstirul Lainici, a fost cel care ultima dată a așezat în taină a, moștele Cuviosului Rodion de atunci nimeni nu a mai reușit să le găsească a, doar Dumnezeu știa unde, unde se află luceafărul de la Lainici cel care Descoperit pentru prima oară moaștele Sfântului Rădion a fost uh, ucenicul său iubit, Părintele Iulian Drăghicioiu. Părintele Iulian Drăghicioiu era un ultimăr de pe aceste voi care s-a atașat foarte mult de biserică și de persoana starețului. Cu s-a și călugărit. După ce s-au împlinit cei 7 ani de la săvârșirea Starățului Robion, adică în 1907, acest ucenic al lui, fiind călugăr în Sfânta Mănăstiei Lanici, a cerut binecuvântare să seacă după Sfintele Moaște. Acest ucenic al lui, Părintele Iudian, de la părintele stareță actual lui Iachim Prufulescu, a și-a ajuns o poză, o singura poză a acestui părinte, acestui părinte Ion. El și-a găsit sfârșitul în Germania, într-un lager de concentrare. A fost luat prizonier de război, deși numai prizonier nu putea fi considerat un călugăr ortodox. Iată că acesta a fost paradoxul acelor vremuri triste. Ion l în Germania departe de... Parte de casa lui care era mănăstirea mai aici. Sfintele acum în, în vremurile noastre. Ca o primă și importantă constatare este că și fostul mitropolit al Orteniei Nestor, a intenționat canonizarea Cudiosului Rodion, a întreprins o să întreagă de demersuri, a făcut niște studii pe această temă. Succesorul său, mitropolitul Teofan și el a avut această intenție ea s-a finalizat, din fericire, în grâna actual lui Mitropolit al Alteniei, în Apea Sfințitului Irineu. Căvintele Stariț Ioachim și-a dorit și, și foarte mult. Canonizarea și aflarea, în primul rând, a Sfântelor ale ale Cuviosului Irodion Au fost câteva încercări de a nu s-a putut finaliza decât uh, în aprilie 2009. Iată, după 109 ani de la mutarea la domnul au fost în sfârșit găsite și scoase la, la lumină maștele cu, care cu pe cei dintre care, cel din ei sunt eu. Cred că acestea este însuși prea puratru tău și acestea este însuși cum sunt tău. Deci mă rog, iubiște-mă și iartă păcatele mele, cele cu voi, cele fără de voi, cele cu lucru sau cu cuvântul cele cu știință și cu neștiință. Și mă îmbrățișește fără de o sânde să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele, spre viața de veci. amin. Cine-i tale, celei de taină? Astăzi fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește când voi spune vrei tăi taină ta. Nisă rutare, voi -a Iuda, delharul, stricție, pomenește, mă doamne, într-o nu spre judecată sau spre usândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale, Taine Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. După ce am asistat la momentul împărtășirii soborului care a oficiat slujba Sfintei Liturghii, în acest moment are loc împărtășirea credincioșilor din același potir cu trupul și cu sângele Mântuitorului Hristos. Asta este ceea ce și nu neapărat simțit cum din noi, împreună cu Părintele Stare, s-au decis că este momentul să înceapă să sape și să găsească Sfintele Naște. 10 aprilie atunci când Sfântul s-a lăsat redescoperit ne povestea zilele trecute Părintele Stareț, Ioachim Părbulescu despre faptul că a fost rânduit în acea zi ca toții monahii de la Lainici să postească fiecare după putința sa de asemenea s-a sporit rânduiala de rugăciune, s-a citit Acatistul Sfântului Calinic și de asemenea fiecare monah al acestui așezământ s-a rugat Sfântului Calinic cu cuvintele Sfinte, erarhe calinic, de este voia lui Dumnezeu, descoperă sfințenia cuviosului Rodion. Iar această rugăciune a fost împlinită prin uh, ieșirea, dacă putem spune, din pântecele Pământului uh, și arătarea tuturor celor prezenți a uh, moștelor cuviosului rodion de la laici. Da, pentru că pe locul unde se presupunea, sau unde se știa că este mormântul cuviosului, săpând obștea mănăstirii au găsit câteva morminte ale unor călugări în mod evident nu, erau, nu era ceea ce căutau sub căpătâiul fiecărui călugări care se îngroape, este pusă o cărămidă pe care se scrie numele respectivului cuvios au găsit aceste cărămizi, au găsit o semintă de călugări exact în locul mormântului dar era clar că nu erau cele ale cu Irodion. Povestea Părintele Stareț că în momentul în care uh, se apropiau de locul unde se aflau uh, uh, Sfintele Moaște, deja se simțeau un... Uh miros bine plăcut și în momentul în care au fost uh, uh, dezvelite uh, osemintele și Sfintele Moaștile Cuviosului Irodion, ele erau ca aspect, ca imagine total diferită de celelalte oseminte pe care le întâlnisem. Da, ați uh, anticipat puțin bucuria care a urmat unui mm. moment de dezândește și de tristețe, pentru că săpând în acest mormânt și negăsind cu Cuviosului, oamenii s-au întristat. Uh, mitropolitul Ireneu s-a dus la Chile, s-a rugat fierbinte, s-a întors și le-a spus: continuat să săpați. Au săpat spre asta, au săpat spre vest, au săpat pe mai multe direcții, până când părintele Mitropolitului Ireneu a spus: Săpați mai adânc, practic sub acele morminte. Era aproape imposibil, căci aveți să la peste 2 metri adâncime. Cu toate acestea, au făcut ascultare și au găsit într-adevăr săpun, adică insistând, au găsit. Moaștele bine plăcute și bine milositoare ale cuviosului uh, Irodion. O bucurie fără margine a cuprins și iată, iată această bucurie se poate vedea și în ziua de astăzi. Iar confirmarea că o semintă le-a cuviosului Irodion a venit uh, momentul în care s-a descoperit și bucata de piramidă pe care uh, era scris numele cuviosului Irodion Ionescu, stareț al mănăstirii și perioada în care a păstorit ca și uh, stareț... Uh, 8-tea de la au fost scoase, au fost curățate, au fost parate cu vin, cu toate cele cuvănite și au fost puse într-o ratlă. Era practic semnul vizibil dacă așa ceva trebuia, dar iată că trebuia, câte vreme s-a întâmplat, era semnul vizibil al uh, Sfințenii acestui curut și cu totul deosebit stare și trăitor. Al Iar acum s-au toate. Avem Sfintele Moaște, avem cultul Curiosului Rodion și avem o biserică nouă, superbă, în defileujiului. Cineva spunea zilele acestea că în vremuri de crize materiale, Dumnezeu ne dă bogății spirituale. Poate chiar era momentul potrivit în care, eu știu, când românia aveau nevoie de de această descoperire minunată. Din împărtășania aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și la a doua și înfricoșătoare venirea ta, învrădrnicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei tale pentru rugăciunile prea curate și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Sântuiește Dumnezeu, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. și bururea și în vecii vecilor, screaming Drept scrivind, dumnezeieștire, Sfintele, preacurat, neceneștire, nemuritoarele și viața viață păcătoarele, lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Domnilor, ne apropiem de finalul transmisiunii noastre de la Lightning și în foarte puține momente ne vom, ne vom lua rământ de la telespectatorii noștri de preștetele de Ne mulțumim pentru că au fost cu noi în această minunată zi de duminică, într-un moment, într-un eveniment deosebit de important pentru întreaga biserică ortodoxă română. Canonizarea cuviosului Irodion de la Lainici și sfințirea bisericice celei noi a așezământului monahal din Valea Dreși Dragi prieteni, te vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi din timpul acestei transmisii, un nou sfânt, Sânul poporului român este, este acum prezent la mănăstirea Lainici prin Maștile sale. La revedere! Dacă poporul tău și vine cuvinția să mă înțețească, să înțeabă biserica tău, fădește pe cei ce iubesc roba caseata, după acestea îți prostul vește că cu a dat putere și nu ne lăsăte noi cei ce ne dezvînă frumusețea. Fă ce vom itale dar vește biserica rotale preoți roși la tot poporul tău. Că toată darea cea bună și tot darul de tăvârșit de tăvârșit. Rămânem în continuare alături de telespectatorii noștri din Craiova, pe canalul televiziunii române, pe TVR Craiova. 5 minute de emisie, mai avem, domnule Răsman Bucurău. Dacă am 5 minute, să... minute de har. 5 minute de har, 5 minute de comuniune, comuniune... Aici cei care ne-am adunat la Lainici, dar sperăm să fi transmis totuși această stare într-o mare măsură, sau atât când a fost nou cu putință cei care ne-au privit din fața mici ecran, care din diferit plicii nu au putut să fie împreună cu noi la Lainici. Pot spune că a fost o zi perfectă noi cei care am trăit în atmosfera de rugăciuni în Lainici, putem mărturisea acest lucru și sperăm că vom am transmis și dumneavoastră o participă măcar din această emoție care a soțit toată ziua de astăzi. Chiar că nu vom reuși să surprindem prin imagini în momentul proclamării oficiale a Curiosului Orion de la Lainici, am uh, avut uh, grijă să vorbim despre viața cuviosului și despre importanța sa și de asemenea despre uh, înscrierea sa de astăzi pe rândul Sfinctor. În acest moment uh, am avut în imagini și rata cu Sfintele Moaște ale cuviosului Rodion, a care va fi arătată în mod oficial credincioșilor la momentul la măi, moarte pe moarte În ușile încuiate a intrat cu trupul la Sfinții Se, genit și apostol și pe Toma l-a pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacuratei maicii sale și ale tuturor Spiritilor când miliate mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Dumnezeu ne noștri, Doamne, Iisus, să stat, nostru, ne pe noi. Ceremonia de proclamare oficială, no, de recunoaștere trebuie de trebuie oficială trebuie a Sfințenii cu de, Rodin de la Lainici, cuvența în trebuie acest trebuie moment, trebuie din... Iată cu ajutorul Colegii spun că mai rămânem încă în transmisiune directă un lucru prea foarte prea frumos și îmbucurător și mai ales pentru această biserică nouă care a fost astăzi târnosită sau sfințită. Acum, ultimul punct din programul nostru este proclamarea canonizării Sfântului Curios, Irodion, de la Caini, postare din această mănăstire multe vreme. Și un om, după cum veți auzi, și a simțit încă din lumea aceasta bucuria și pacea în Acum se va da citire Tomosului Sinodal de proclamarea canonizării Sfântului Curto Sirodion, starețul mănăstirii Lainici, și apoi se va cânta tro troparul, se va săruta icoana cei care doresc să sărute și Sfintele Moaștrii vor avea timp în, după masa acestei zile. Poftici. Tomos Sinodal, al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, pentru canonizarea Sfântului Cuviosi Irodion de la Lainici. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe-a iubitului Clare, cinului monahal și de ferincioșilor creștini din cuprinsul Patriarchiei Române, har, milă și pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arherești binecuvântări. Dintotdeauna Dintotdeauna, Sfânta Biserică Ortodoxă cinstește după cuvință oamenii plăcuți lui Dumnezeu, care au trăit viața pământească într-o sfințenie și evlavie și care, prin faptă și prin cuvânt, au adus folos duhovnicesc în sufletele celor princioși. Dupre acești oameni cuprinși de dragostea lui Dumnezeu și pătrunși de harul Duhului Sfânt, Sântuitorului Iisus Hristos zice, Slav pe care Tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor. Primind această mărturie a Domnului, Biserica a lăudat întotdeauna pe Sfinții ei și i-a cinstit cu frumoase cântări urmând și cuvântul prorocului David care zice Eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Unul dintre acești aleși ai Mântuitorului Isus Hristos, trăitor și călăuzitor în împlinirea poruncilor evanghelice, a fost cuviosul părintele nostru Irodion Ionescu, starețul Mănăstirii Lainici. Acest fericit, după aspre osteneli, privegheri și rugăciuni neîncetate, a primit de la Duhul Spânt darul înainte vederii, al sfătuirii duhovnicești și al călăuzirii sufletelor. De mare preț multit mulțit el acest dar cu mai multă râvnă spre folosul monahilor și al binecredincioșilor creștini. Deci, starețul Irocioni, fiind un lucrător încercat al rugăciunii inimii și un model de viață călugărească și de călăuzire duhovnicească pe calea mântuirii, a fost cinst potrivă de călugări pe mireni. Pentru aceste virtuți, fericitul a fost ales ca duhovnic de Sfântul Ierar Calinic de la Pernica și de alți părinți monași și mireni, rămânând astfel în evlavie a tuturor, Ortodox românesc. De aceea, pentru viața sa sfântă, Dumnezeu l-a preamărit cu darul nestricăciunii trupului, sfintele sale moaște fiind cinstite în sfânta mănăstirei Lainici. Smerenia noastră, împreună cu toți membrii sfântului sinod, cercetând cu luarea minte vețuirea plăcută lui Dumnezeu a preacuviosului stareț Irodion de la mănăstirea Lainici, și purtând de grijă de folosul comun al credincioșilor și al monahilor de credincioși, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor Harul Preasfintei și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci starețului rodion de la Mănăstirea Lainici, să fie numărat între sfinții bisericii în ceaca cu vioșilor părinți purtători de Dumnezeu și să fie cinstit cu cântări de laudă cu numele Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. Pentru pomenirea asta tornicim în Duhul Sfânt, ziua de 3 mai a fiecărui an, urmând ca numele Lui să fie înscris în sinaxar, în cărți de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, și viața Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, să îi se zugrăvească icoana care să fie primită cu... ...sfincioși și creștini, iar chipul să fie zugrăvit la loc potrivit alături de ceilalți sfinți cuvioși de neam român în bisericile care se vor zidii din temelii sau se vor picta de acum înainte. Și pentru ca evlavia preoților, monahilor și drept măritorilor peștini să sporească prin citirea și chemarea în rugăciune a Sfântului cuvior Irodion de la Lainici, mai rânduim ca să fie oprotitor al unor biserici noi sau renoite. Pentru deplina plina a celor pe care le-am orânduit în chip sinodal și canonic. Am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest Tomos sinodal de canonizare, adică de așezare în rândul Sfinților apărintelui nostru, Sfântul Cuvios Dodion de la Lainici, pentru a-l aduce la facința Preacucernicului prea Cler, Preacuviosului Clerc, lor Creștini din cuprinsul Patriarchiei Române. Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duc să fie cu voi, cu toți. Semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul părin de Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteiniei și Dobrotii, locuiitor al tronului Cezarei Capadociei și paziatul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am ascultat citindu-se actul sinodal emis de Sfântul Sinod cu prilejul recunoașterii Sfințeniei Cuviosului Irodion de la Lainici. Iată avem imagine, în imagine Tomosul sinodal ținut de prefericitul Părinte Patriarh Daniel, care înmânează acest act de recunoaștere oficială a Sfințeniei Cuviosului Irodion în al PreaSfințitului Părinte academician Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei și Arhiepiscopul Craiovei. Sfântului Cuvios Irodion și pe... apoi salutăm Ierate, icoana Sfântului. Domnilor, acesta este prima cinstire oficială a cuviosului Irodion de la Lainici. În acest moment, strana cântă troparul Sfântului. Troparul Sfântului este o cântare care cuprinde informații despre viața pământească a Sfântului proclamat oficial în acest moment, vorbind de asemenea despre faptele sale minunate din timpul din vieții sale complete. Sfântul dar și care au săvârșit Sfânta liturgie, În acest moment se închină Litua lui Rodion. Le spuneam puțin mai devreme că noastre Pudiosului Rodion au fost găsite după îndelungi căutări. În data de 10 aprilie 2009, la inițiativa și prin stăruința întâlnitorului Bisericii Ortodoxe din Oltenia, în alta ascriție a sa ieneu, Olteniei și a Chiepiscopul prezent în această duminică la Lainici, va avea privilegiul și posibilitatea de a se închina icoanei Curiosului Rodion și uh, moaștelor uh, acestuia, care se află de se explana pe explanată, care a fost oficiată Sfânta Liturghie de către un uh, sobor de 24 de eraj și membri ai Sfântului Sinod în frunte cu, cu, cu prefericitul Părinte Patriar Daniel, având de sigur, uh, foarte aproape pe, în ala Sfințitului Rineu Că ne vedem Aminte de lucruri credinței voastre, și de o iubirii și de stăruința în îndreptății voastre în Domnul nostru Iisus Hristos, și de a aprecia după cuvință strădaniile și rezultatele activităților de excepție desfășurate în diferite domenii ale vieții bisericești și civile în sprijinul Bisericii, pe temelul prerogativelor conferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, acordăm distinția onorifică Crucea Patriarhală, Preacuviosului Părinte Arhimandrit, Ioachim Pârvulescu, Starețul Mănăstrii Lainici, localitatea și județul Gorj, România, pentru activitatea sa îndelungată, rodnică și folositoare Bisericii Societății. Dată în reședința noastră patriarhală din București, în anul 2011, luna mai, ziua 1 semnează Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Oferirea Crucii Patriarhale de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, starețului Ioachim Turbălecu, turbanestul de la Lainice nu este altceva decât un semn de recunoaștere al eforturilor pe care acest stareț al Mănăstirii Lainici le-a făcut pentru finalizarea lucrărilor bisericii celei noi de la Mănăstirea Lainici, dar și pentru întreg efortul pe care Părintele Stareț îl depune la Mănăstirea Lainici. Pentru această nouă biserică Sfințită astăzi, am adus o cruce de binecuvântare confecționată în atelierele Române și oferim Părintele lui Stareț pentru a fi de folos la toate slujbele din Biserica acea nouă. de asemenea, pentru Biserica nouă Sfintele vase, Sfântul Disc și Sfântul Potir tot uh, confecționate în atelierele și la București. Cuptici voi întâmplă multe zageri. De asemenea, pentru biblioteca acest este momentul final al ceremoniei solemne de proclamare a Sfințenii Sfântului de Irodion de la Lainici. Este momentul în care, păr prea Părinte Patriarh, Daniel, oferă o serie de -o daruri de starețului Mănăstirii Lainici. -o Am văzut oferind Sfânta -o a Cruce, Sfintele Vase, Sfântul și Sfântul Disc pentru a fi folosite în biserica ce a fost sfințită în această dimineață la Lainici Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că astăzi, din această duminică, la Lainici au avut loc două evenimente deosebit de importante. Dimineața a început cu slujba de sfințire a Noii Biserici și a Mănăstirii Lainici, slujba de sfințire oficiată de un impresionant sobor de arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, apoi... Duminica aceasta sau dimineața acestei duminici a continuat cu momentul oficierii Sfântului Tugit în prezența a peste 10.000 de credincioși din a, întreaga țară. Aici, preoți, stujitori și credincioși, am pregătit icoana Sfântului Cuviosi Rodion, care așa cum se vede în icoană, am putut vedea în imaginile depute mulțimea de credincioși adunat aici la Lainici. Este de apreciat faptul că cei peste 10.000 de credincioși au știut să postreze o disciplină impresionantă la slujbă, concentrându-se pe importanța spirituală a acestui eveniment. Nici vremea nu a fost uh, foarte prietenoasă cu cei prezenți aici, însă uh, stropii de ploaie nu au fost un, uh, un factor care să împiedice prezența credincioșilor la acest moment de uh, o importanță deosebită. După ce citește Părintele, totuși așa cum am promis ce mai aveți, Hrisovul, ca să știe cum s-a făcut biserica aceasta. Are loc citirea Hrisovului de Sfințire a Bisericii, Actul moment la care am asistat în această dimineață. În Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, ziditul s-a din temelie această Sfântă Biserică, din Mănăstirea Lainici, cu Hramul, izvorul Tămâduirii și Sfântul cu Irodion, în defileul Jiului, localitatea Bombești jiu protopopiatul Târgu Jiu Nord, județul Gorj, între anii 1990 și 2011. Piata de temelie a fost pusă la sărbătoarea Izvorul Tămăduiei pe 20 aprilie 1990 de către vrenicul de pomenire mitropolitul Nestor Vornicescu al Oltenii, împreună cu episcopul vicar Damaschis Severinianul. Coordonator al acestei lucrări a fost numit inginer Ioan Serejan, care la puțin timp a devenit călugăr și stareță al acestei sfinte mănăstiri, astfel, datorită părintelui Ioan și cu ajutorul unităților miniere din Valea Giului, și județul Gorj, pe cum și a sece hidroconstrucția sucursală Valea Sadui, și a diversilor credincioși din toată țara, zidirea Bisericii s-a finalizat în trei ani. După 25 septembrie 1994, timpul alocat transmisiei noastre noastră în direct pe TVR Craiova se apropie de final. Sunt Părintele Adrian Stănulică, vă mulțumesc pentru că ați rămas împreună cu noi până în acest moment. Am trăit astăzi bucuria de a avea alături de mine pe domnul Răzvan Bucuroiu, directorul postului TVR3, cel de-al treilea canal al televiziunii române. Împreună cu domnia sa am încercat să vă transmitem atât cât n a fost în putință, care de sărbătoare de emoție și de rugăciune sântă, care a plutit în această sfântă duminică în toată Valea Jiului. Paterinilor mitromboliți aiută... Hristos a înviat să aveți o dumneavoastră da binecuvântată. Christos. Doamne ajută! Și Iar la prima juseirii ce Fiind prea fericitul Părinte Patriar Teoctist și prea fericitul Părinte Patriar Daniel. S-a simțit acest lăcaș de pe prea fericitul Părinte Patriar Daniel azi, în 1 mai 2011, în duminica a doua, după Paști, a Sfântului Apostol Toma, împreună cu pe <coughs> nalt Irineu, mitropolitul Ortenii, înconjurați de un ales obor de erari, preoți și deaconi, al Protoerii Târgu Jiu nord fiind preot Cosmin Bălan Dumitrescu, iar stareța al laini Mănăstirii Lainiști și Darimandrii Joachim Părbulescu și econom, monah Vasile Hriscu. Semnează prefericitul părinte patriar Daniel, patriarul Bisericii Ortodoxe Române și membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Prefericite părinte patriar, vă rog să-mi permiteți să, permite să dau glas sentimentelor de mulțumire și de recunoștință aduse Lui Dumnezeu, aduse Sfinților, aduse preafericirii voastre și preasfințiților, înalt preasfințiților și Sfințiților prezenți la această sfântă slujbă. Prezența a numeroși din șoși, prezența atâta lume a călugărilor și a călugărințelor din Arhiepiscopia noastră și de pe tutinde, din țară, aduc într-adevăr mulțumirea lui Dumnezeu și sentimentele cele mai alese față de Pericirea voastră și de toți membrii Sfântului Sinod care, în această zi sfântă de proclamarea canonizării Sfântului Rotion de la Lainiciul Ceafărul Olteniei, noi cei de aici, la Arhidiscopia Craiugă și din Mitropolia Olteniei, preoții și că din ceașii călugării și călugărițe din mănăstirile noastre aducem prea milostivului Dumnezeu că ne-a învremit pe noi ne ales pe noi să fim astăzi partagări la această sfântă sărbătoare. Sfântul Irodion care s-a nevoit aici, Sfântul Ierar Calinic, păstorul Olteniei și toți sfinții de la Sfântul Nicodem, întemeitorul acestei Sfinte Mănăstiri, cel care a organizat viața călugărească în această. Pe Dumnezeu păzită regiunea țării noastre și în celelalte regiunile țării noastre sunt împreună cu noi și treamăresc prea Sfânta Trăimeni care întotdeauna revarsă harul Duhului Sfânt peste noi și peste întreaga creație. Mulțumim de asemenea tuturor participanților, onoraților participanți, autorităților de stat și locale, mulțumim tuturor celor care au participat la această Sfântă Liturghie, acelor care ne-au ajutat pentru Sfânta Biserică, care au contribuit pentru frumusețarea Sfântului Locaș. Tuturor vă mulțumim și vă asigurăm că Sfânta Mănăstire se va ruga pentru toți atunci când va pomeni la Sfintele Daruri și la Sfintele Rugăciuni. Mulțumim de asemenea pelerinului care au venit, cu care am pregătit hrană pentru 10.000 de oameni și toți cei care sunt veniți aici să nu plece niciunul fără să primească această binecuvântare, această sfințenie pe care noi am pregătit-o și am măstenit pentru ea în această sfântă zi. Mulțumim încă o dată, prea pentru această bucurie sfântă. Și vă înfedințeam și vă pedinețeam prea fericirea voastră toată dragostea, rugăciunile noastre și mulțumim!